«Розумієте, я все життя мріяв стати актором», – сказав він. «Але мій батько і чути про це не хоче. Стукає палицею і багровіє, як захід перед бурею щоразу, коли я про це заводжу мову». Ось чому, якщо хочете знати, я і приїхав до Америки. У Лондоні я не можу з'явитися на сцені. Тосі знайомих мене обов'язково поміте і донесе батькові. Тому я пішов на хитрість. Намалов йому, що мені конче потрібно до Вашингтона – це, мовляв, розширить мій кругозір. Ну, а тут боятися нема кого. Шлях відкритий. Я спробував урезонити, дурня. Але ж рано чи пізно ваш батько про це дізнається. Ну і нехай. До того часу я стану зіркою світового масштабу. І йому просто нічого буде заперечити. А вам, можливо, й нічого не буде. А от мене він точно лаятиме останніми словами. А ви тут до чого? Яке ви до цього маєте відношення? Я познайомив вас із Джорджем Кафіном. Вірно, старий, саме ви. Я й забув. Мав би з самого початку вас за це подякувати. Ну що ж, до побачення. Завтра вранці мені на репетицію запитаю у тата. Тож я побіг. Кумедно, що ця штука називається «Запитай у тата». Адже саме в тата я і не збираюся питати. Розумієте мене? Ну, хоп-хоп. Хоп-хоп. Сумно відгукнувся я, і він зник. Я кинувся до телефону і набрав номер Джорджа Каффіна. «Послухайте, Джорджа, що це за історія із Сірілом Басінгтоном-Басінгтоном?» «Яка історія?» «Він стверджує, що ви дали йому роль у своєму спектаклі». «Дав. Усього кілька рядків». «А я щойно отримав із дому 57 телеграм» у яких мені наказують усіма правдами і неправдами не допускати його до сцени. Мені дуже шкода. Сіріл якраз той типаж, який мені потрібен для цієї ролі. Усе, що від нього вимагається – грати самого себе. Але, Джордже, старий, увійдіть у моє становище. Моя тітка прислала його до мене з рекомендаційним листом, тож вона потім із мене і спитає. Викреслить із заповіту? Справа не в грошах. Але, втім, ви не знайомі з тіткою Агатою, тому мені складно вам пояснити. Дракула і цезаре Борджія – просто скаути в порівнянні з моєю тіткою. Коли я повернуся до Англії, вона мене зі світу зживе. У неї жахлива звичка з'являтися без запрошення рано вранці, коли я ще сплю, і читати моралі наче серце. Тоді не повертайтеся до Англії. Залишайтеся тут. Може, станете президентом? Але, Джордже, старий. На добраніч. Джордже, послухайте. Ви пропустили мою останню репліку. Я сказав, на добраніч. Можливо, вам не робам багатіям сон не обов'язковий, але мені до ранку потрібно бути бадьорим і свіжим. Будьте здорові. Мені стало дуже гірко. На всьому світі у мене не залишилося жодного друга. Я був настільки пригнічений, що не витримав і постукав у двері кімнати Дживса. «Я ніколи такого собі не дозволяю. Але мені здавалося, що настав час, коли кожен чесний чоловік повинен прийти на допомогу нашій партії, і Дживс міг би згуртуватися навколо молодого господаря, навіть якщо для цього йому доведеться перервати солодкий сон. На порозі кімнати з'явився Дживс у коричневій піжамі. «Сер?» «До біса ніякого будити вас, Дживсе, але тут стільки всього трапилося останнім часом». «Я не спав, сер». Поставив собі за правило, закінчивши зі своїми обов'язками, прочитувати перед сном кілька сторінок якоїсь повчальної книги. «І правильно зробили. Я хочу сказати, що якщо ви щойно закінчили вправляти свої мізки, вони повинні бути в чудовій формі, і вам не складе труднощів знайти вихід із цієї ситуації». Справа в тому, що містер Бастінгтон-Бастінгтон вирішив стати актором. Справді, сир. Ах, ви ж не знаєте, в чому тут суть. Інакше не говорили б так байдуже. Справа ось у чому. Його сім'я категорично проти того, щоб він пішов на сцену. Якщо йому не завадити, це обернеться для всіх незліченними бідами та нещастями. І що найгірше, тітка Агата звинуватить у цьому мене. Розумієте? Розумію, сер. Вам не спадає на думку, як можна було б йому завадити? Поки що зізнаюся, ні, сер. Що ж, можливо, пізніше.